Buonasera a tutti e a tutte, eccoci al nuovo appuntamento di Entropia Massima, si parla questa sera, parleremo di inquinamento e rifiuti, ma di rifiuti particolari e particolarmente pericolosi, i rifiuti nucleari, eh, ce ne parlerà un, uh, un esperto del uh, settore, eh, non, spero che non si arrabbi che abbiamo usato questo termine, comunque eh, insomma, per capirsi una persona che ci ha lavorato, oltre che studiato per molto tempo, della sua vita e eh, si tratta di eh, Giorgio Ferrari a cui lascio subito la parola. Beh insomma materia che mette subito allarme quando si parla di rifiuti nucleari perché eh, sembra un una cosa non solo pericolosa e su questo non c'è dubbio non c'è da fare sconti diciamo così ma anche una cosa talmente particolare che fa venire in mente gli scenari più foschi il, il problema dei rifiuti almeno in Italia è, diciamo che il problema dei rifiuti è sicuramente un problema internazionale cioè non c'è ancora a tutt'oggi una eh, soluzione che possa dirsi non solo definitiva ma anche sufficientemente sicura cioè affidabile dal punto di vista della contaminazione ambientale eh, soprattutto se, mh, se valutata in un arco lungo di anni come del resto è necessario fare perché tra i rifiuti nucleari ce ne sono alcuni che durano migliaia di anni quindi eh, è un problema eh, decisamente grosso, il più grosso della tecnologia nucleare che non ha ancora trovato una Soluzione sufficientemente eh, validata e sicura. Per quanto riguarda l'Italia, diciamo che a seguito delle, delle due ripetute vittorie sul referendum eh, nucleare, la eh, produzione di rifiuti è sostanzialmente ferma e anche. È piuttosto ridotta in termini di volumi perché quando nell'87 col primo referendum già qualche centrale si era fermata prima del referendum, centrali nucleari le quattro centrali nucleari che erano funzionanti in Italia furono tutte fermate quindi la produzione di nuovi rifiuti nucleari che si accumulano nel tempo in virtù dell'uso del combustibile nucleare e della contaminazione di altri materiali si è fermata, ha avuto uno stop sicuramente dopodiché quando è iniziato negli anni 90, seconda metà degli anni 90 è iniziato il cosiddetto decommissioning lo smantellamento ovvero lo smantellamento delle centrali nucleari e il ritrattamento del combustibile nucleare che viene inviato all'estero prima in Inghilterra e poi in Francia per da un lato ridurne il volume e dall'altro ricavarne anche il plutonio residuo che si è formato durante il funzionamento durante la reazione a catena eh, questi rifiuti nucleari a tutt'oggi è, è, è a regime diciamo così assommeranno a meno di 100.000 metri cubi, di cui, complessivamente come volume totale, di cui circa un 10%, forse meno, composti da rifiuti di terza categoria che sono quelli più pericolosi. Tanto per, per spiegarlo magari a chi ci ascolta, la normativa internazionale divide eh, i rifiuti nucleari in tre, in tre categorie mm, possono chiamarsi diversamente insomma in Italia si chiamano categorie eh, in altre nazioni si chiamano in modo diverso ma la definizione è, è, è comune e la, la prima categoria sono i rifiuti meno pericolosi quelli a bassa intensità radioattiva e, mh, Di seconda categoria diciamo a media intensità e di terza categoria ad alta intensità e sono quelli più pericolosi, appunto tra cui si annoverano composti che si formano durante la reazione nucleare che restano radioattivi per migliaia di anni. Allora il volume, il, il problema in Italia sembrerebbe, almeno da sempre, da quando si è cominciato a pensare alla sistemazione di questi rifiuti, sembrerebbe. relativamente semplice perché appunto stiamo parlando di una ridotta quantità di rifiuti nucleari no, Volevo chiederti così magari facciamo, lo facciamo capire anche a chi ascolta eh, per quanto riguarda chi produce questi rifiuti non c'è solo l'industria nucleare ma anche, eh, lo vedo dalle schede che mi hai girato la ricerca e la medicina nucleare sono sempre eh, poco radioattivi questi o ci sono casi in cui... è giusto precisarlo diciamo che nel 99% dei casi ovvero nel 99% di, di questi volumi provenienti da come dici tu da ricerca e, e settore medico mh, non si allarmino chi è in ascolto ma insomma nel settore medico si usa la radioterapia per curare i tumori quindi la radioterapia è fatta da sorgenti nucleari che emettono appunto particelle che poi servono a curare i tumori e, mh, più anche altre sorgenti che si usano per, eh, per lastre eh, indagini gammascopiche eccetera eccetera quindi insomma c'è una certa produzione costante non grossa ma costante da parte di questi due settori nella ricerca e soprattutto ricerca Eh, spesso pura, non applicata insomma, nel campo della fisica nucleare, quindi piccoli laboratori di ricerca eh, che stanno nella grandissima maggioranza nelle strutture pubbliche. E poi c'è un, un, un terzo piccolo settore, diciamo così, che viene dall'industria e che serve, in cui la diffusione di sorgenti radioattive sia un po'. è un po' aumentata negli ultimi anni diciamo negli ultimi l'ultimo decennio perché si usano eh, nell'industria come traccianti determinate sostanze radioattive ovvero per esempio si deve eh, scandagliare il sottosuolo o si manda una sorgente dentro una tubatura eh, e si fa uscire da un'altra parte oppure si fanno delle scansioni gamma sulle saldature, particolari salvature su materiali molto spessi di, di, di grande spessore eh, le lastre normali le radiografie normali non riescono a dare una immagine sicura allora si fanno delle gamma scopie con una sorgente gamma insomma, che ha una certa radioattività o ancora per esempio ci sono applicazioni veramente strane però che magari incontriamo e non lo sappiamo insomma, a, a chi non è capitato di percorrere una strada in automobile a un certo punto a trovare una deviazione segnalata da un lampeggiatore. Allora fino a qualche anno fa, se chi vuole farci caso può farlo, erano quasi tutti lampeggiatori. Si vedeva un filo che usciva da questo, quindi erano alimentati da una sorgente elettrica che poi magari era una batteria, un accumulatore sistemata da qualche parte lungo la strada, lungo il cantiere. Oggi cominciano a essere diffusi dei segnalatori che non hanno fili perché hanno una piccola sorgente nucleare all'interno che dà energia elettrica eh, stesso tipo di alimentazione che trova applicazione sui satelliti eh, in tanti altri posti di questo tipo sono piccole sorgenti però insomma in questi casi la pericolosità non è data tanto dalla quantità di radiazioni emessa perché sono piccole ma dall'estrema diffusione semmai che potrebbe aumentare il numero di queste piccole applicazioni che magari possono sfuggire al controllo e finire chissà dove, insomma, ecco, questo è un po' la però tutti questi nel, come dicevo nel 99% dei casi sono rifiuti a media o bassa attività, salvo alcuni rifiuti medici dove mh, sorgenti particolarmente forti di Una volta si diceva la bomba al ticuro no? con la bomba al cobalto no? perché era una eh, questo tanti anni fa, insomma, nei ai primordi della radioterapia, perché era una sorgente eh, formata da cobalto, un um, cobalto radioattivo, un isotopo del cobalto che quindi che, che resta radioattivo e che emette delle particelle gamma ad alta energia, insomma quindi particolare Ecco, quelle magari sono un po' più. Pericolose perché possono arrivare a emettere parecchio insomma questo è il quadro volevo fare un accenno sperando di non dire una stupidaggine c'è un altro tipo di rifiuto che viene invece usato per scopi militari no? si sì. Mm. Sì, devo accennare sono, brevemente perché di quello non ci sono depositi li, li tengono no, i militari eh, almeno in Italia cioè all'estero se pensiamo a Stati Uniti le grandi potenze eh, uh, Russia magari, Francia sicuramente insomma dove la tecnologia nucleare ha trovato un largo impiego nel settore militare e soprattutto nella fabbricazione di ordigni militari questo problema è molto più grosso che da noi ovviamente però è anche più indagato, sistematizzato insomma con questo non voglio sminuire la, la pericolosità di questo aspetto in Italia apparentemente che... Insomma, Non, ci so, non, abbia, non ha mai prodotto l'Italia ordigni nucleari però poi ce ne sono perché sappiamo tutti che nelle basi della Nato circa su, 90 eh, ci dicono mm. ci sono insomma decine di testate nucleari però come applicazioni militari il nucleare non ha avuto una storia grossa però ce l'ha avuta ce l'ha avuta in una struttura che prima si chiamava CAMEN centro addestramento militare e energia nucleare E ora si chiama Cisam, che è situato a San Piero a Grado, vicino Pisa. E questa struttura eh, è stata composta nel fine anni 50, inizio anni 60 e è stata dotata di un piccolo reattore di ricerca, però molto arricchito. I reattori di ricerca hanno piccole potenze, perché non devono erogare, erogare energia elettrica, ma sono molto arricchiti perché devono Eh, perché gli esperimenti che si fanno con questo tipo di reattori hanno bisogno di un alto flusso, flusso neutronico e quindi l'arricchimento serve a, a dare questa intensità di neutroni che i quali, insomma, eh, se ci sottoponiamo determinati materiali sono quelli che più di altri possono fornire dei risultati per farla breve questa roba ha funzionato nessuno sa come, nessuno sa che cosa ci hanno fatto i militari quali tipo di esperimenti ci hanno fatto i militari con questo reattore di ricerca e però eh, proprio tre anni fa si è deciso lo smantellamento di questo eh, di questa struttura di tutto il centro di ricerca e in particolare di questo eh, di questo reattore nucleare è stata una cosa un po' a sorpresa ma eh, perché nessuno se l'aspettava Ma soprattutto è stata una cosa che ha, non ha seguito i normali canoni delle prescrizioni della legislazione civile perché quindi è sfuggita sostanzialmente ai controlli che fa l'ISPRA, ai controlli e alle eh, direttive date dall'IAEA dall o, o da altre strutture internazionali che legiferano e fanno norme in materia nucleare perché è stata fatta, sì, una legge in Italia apposita in cui si riconosceva una deroga per questo specifico argomento quindi ai militari di fare un po' come gli pareva insomma quindi con procedure tutte loro insomma ecco Bene, allora facciamo la prima delle nostre due pause, ricordandovi anche il numero di telefono che potete digitare, se volete intervenire con domande o con uh, brevi commenti, 06 49 17 50 Radio Antarossa, ascoltiamo un pezzo dei Divo. Siamo in diretta, c'era stata una telefonata ma non eh, siamo riusciti a sentire eh, chi stava dall'altra parte per un problema tecnico immaginiamo e quindi invitiamo l'ascoltatore o l'ascoltatrice a riprovare. Dunque, stiamo parlando di settore militare e mh, volevo chiederti appunto un breve accenno a una questione di cui si è parlato molto eh, qualche anno fa, anche nel nostro paese, a causa delle malattie indotte, cioè eh, dell'uranio impoverito, quello che serve appunto a fare le, eh, eh, i proiettili, no? E, e, c'ha questa applicazione molto brutta molto particolare molto redditizia per, per gli eserciti insomma poi c'è anche applicazioni civili l'uranio impoverito magari facciamo un cenno dopo l'applicazione militare consiste nel, in una caratteristica particolare dell'uranio eh, che è quella di di essere piroforico quando è nel, in una forma diciamo specifica Eh, della della composizione chimica e quindi mh, piroforico significa che a un urto violento con una parte metallica si incendia quindi eh, abbinando questo fatto con eh, il grande peso specifico dell'uranio che pesa a centimetro cubo 19 grammi al centimetro cubo quindi pesa circa una volta e mezza il piombo si ha una, diciamo, un oggetto, in questo caso per questo diventa un'arma, che ha una massa impattante molto, molto violenta, molto forte, proprio dovuta al suo peso specifico, e dall'altra il fatto di incendiarsi a un contatto mh, come quello di un proiettile lanciato su una corazza, per esempio, di un carro armato, significa che la fonde, questa corazza, letteralmente, quindi la buca, e poi la, la, la, la parte, diciamo, questa è l'ingegneria di guerra purtroppo e la seconda parte di cui è composto il proiettile è costituita da un esplosivo che a quel punto esplode direttamente dentro la corazza del carro armato mm, chi si ricorda le immagini di questi carri eh, durante la guerra in Iraq che esplodevano, saltava proprio la torre tor la prima eh, guerra è proprio a questo perché Altrimenti insomma no, non sarebbe saltata in quel modo, un'esplosione interna evidentemente oltre che ammazzare l'equipaggio, uccidere l'equipaggio è anche più distruttiva. E, e poi ci si fanno anche proiettili più diciamo di, di più piccolo calibro, non necessariamente solo quelli di artiglieria. Però eh, che cos'è l'uranio impoverito? Questo da un lato no, non per tranquillizzare ma insomma per sfatare alcune... alcune cose che non corrispondono al vero non viene ricavato questo uranio impoverito dal combustibile nucleare messo nelle centrali nei reattori nucleari per produrre energia elettrica perché quello diventa estremamente radioattivo quindi no, non si ricava da lì perché sarebbe impossibile proprio maneggiarlo ma si ricava dalla produzione dell'uranio eh, che poi andrà nelle centrali nucleari Eh, quando estraendolo dal, dal minerale di partenza quindi dal fresco diciamo così non da quello sfruttato per cui non è che non sia radioattivo in assoluto è debolmente radioattivo quanto è radioattivo l'uranio naturale e questo eh, però va detto non solo non fa bene ma è alla base delle malattie che hanno contratto i militari di, di cui spesso abbiamo sentito parlare soprattutto chi era stato a, smine, a fare sminamenti in Kosovo in quelle zone lì parecchi militari italiani e immagino non solo italiani hanno contratto malattie terribili perché non informati perché non attrezzati e perché in ogni caso l'uranio naturale quindi questi proiettili fatti a uranio impoverito che sostanzialmente contengono una percentuale di questo minerale di partenza Hanno una radioattività bassa ma ce l'hanno. A contatto, soprattutto se non si usano precauzioni come guanti o altre cose, eh, non è eh, difficile che questa, questo contatto si sia trasformato proprio in una penetrazione cutanea di particelle radioattive che poi hanno generato questo tipo. Di, di malattie qua insomma eh, anche perché è la quantità che conta no? per cui e se, se uno ci lavora per mesi dice esatto. poco è radioattivo però e si accumula eh. la durata d'esposizione che sia diciamo per inalazione no perché eh, sì. è difficile essendo debolmente radioattivo non ha però per contatto sì. il, il loro compito era proprio quello di sminare quindi di raccogliere questi proietti oppure di maneggiarli anche da freschi insomma se uno non ha non è istruito non ha le mini pre precauzioni e credo sia stato questo poi il caso dei militari italiani eh, questa è la la sorte che gli aspetta per quanto riguarda le applicazioni civili sono limitate ma insomma una venne fuori quando cadde un aereo non ricordo se in Olanda ci fu un incidente aereo di un aereo civile E venne fuori, ma c'è l'uranio a bordo? C'è l'uranio a bordo, in effetti è la zavorra. Cioè, l'uranio impoverito, proprio per il suo grande peso specifico, viene usato come zavorra al posto del piombo. tra l'altro costa anche meno perché insomma il piombo oggi comincia a costare l'estrazione è questo invece questo è un rifiuto diciamo è il riciclaggio esatto, fatto dai ben... militari ecco. esatto hai detto bene è un rifiuto quindi costa anche poco per cui occupa meno spazio a parità di peso perché appunto il peso specifico è più alto e quindi negli impieghi dove sono Eh, necessarie delle zavorre per esempio potrebbe essere qui nessuno l'ha mai affermato ma neanche smentito le ghiglie delle barche a vela, quei grandi bulbi che si vedono no? immersi nell'acqua che servono a bilanciare la barca a vela c'è il sospetto che insomma alcune case abbiano impiegato, impieghino tuttora uranio impoverito perché qui la legislazione poi è carente, parliamoci chiaro insomma no? quindi siamo al limite della legalità delle cose eccetera eccetera e, ripeto non è stato confermato ma neanche smentito insomma ecco questo uso <ride> particolare dell'uranio impoverito scusa se ti ho fatto forse un po' deviare ma tu uh, hai, volevi proporre insomma, una riflessione su questo documento della SOGIN no? su questo documento oltre che della SOGIN eh, sicuramente quello della SOGIN ma anche eh, dell'ISPRA dell che ha emesso l'anno scorso ormai, ormai è un anno una guida tecnica particolare che si chiama guida tecnica 29 che doveva sistematizzare il problema dei rifiuti e della costruzione di questo deposito nazionale perché diciamo, oggi questi rifiuti nucleari in Italia che ripeto non sono come ho detto non sono uh, di grandi volumi sono dislocati in varie parti di cui ehm, la più grossa dove c'è concentrato quasi l'80% valutato in termini di emissioni radioattive quindi di radioattività di tutti i rifiuti nucleari in Italia non in termini di volume in termini di quantità di radiazioni emessi l'80% a, a, a Saluggia che sta in Piemonte tra Torino e Vercelli grosso modo, è collocata lì e lì per una serie di eventi storici di cose eccetera eccetera sono cominciati questi depositi temporanei E noi sappiamo che in Italia ciò che è temporaneo spesso tende a diventare definitivo e per cui lì nel tempo si sono accumulati una eh, quantità notevole di rifiuti che in termini, ripeto, di radioattività sono veramente eh, tanti. E altri depositi eh, e questo deposito composto da più, questo sito composto da più edifici dove sono dislocati questi rifiuti. È in una situazione problematica perché tra l'altro è alla confluenza della Dora Baltea che, che poi confluisce nel Po e, e questa è, è su un terreno facilmente inondabile, ci sono state infatti negli anni passati un paio di volte che questo... terreno è stato in mettendo a rischio insomma la sicurezza di questi depositi se ne sta pure costruendo un altro un po più sicuro un po fatto meglio più recente eccetera che le autorità dicono essere provvisorio ma insomma il sito no, non è adatto a ospitare un deposito di rifiuti nucleari insomma secondo i criteri eccetera poi altri sono al sud a Rotondella c'è un altro che è un ex centro del CNEN Oggi Enea, eh, un altro la Casaccia, eh, poi ci sono le, i vecchi siti nucleari delle centrali che stanno in demolizione, poi ce ne sono altri sparsi. Diciamo poi che c'è una caratteristica tutta nostra al solito, tutta italiana, perché qui è, è, è un po' sempre una situazione raffazzonata. Ci sono anche 4-5 depositi a gestione privata. sono piccoli depositi, per esempio uno in provincia di Taranto, uno mi sembra in Abruzzo, eccetera eccetera, che hanno suscitato anche ultimamente delle proteste, per esempio quello di di Taranto che è gestito da una società che si chiama mi sembra eh, Cisa qualcosa del genere così, è questo qui? È, o Cemerad? È il Cemerad. Eh, Bo, lo leggo non eh, perché eh, lo sapessi dalla mappa eh, che... il deposito Gemerad sì. è questa mh, eh, a Massafra c'è questo mm. mh, deposito che è vicino Taranto e il 25 agosto scorso insomma molto allarme tra la popolazione perché dice lì ci sono i rifiuti nucleari e in effetti è, è stata una un'autorizzazione a poter eh, immagazzinare determinati rifiuti nucleari, si tratta eh, di eh, scrubber, qui vengono definiti scrubber, sono delle, eh, de, de, degli, degli attrezzi, delle apparecchiature che si usano nelle, nei depuratori di scarichi gassosi, che contengono piccole quantità di materiale radioattivo che, insomma, chimicamente reagisce con, delle, con dei gas, è troppo complicato da spiegare, prendetelo per buono, e, e che sono stati autorizzati dalla provincia, sulla base anche qui di normative vecchie, magari che andrebbero riviste, a essere immessi in questo deposito che non è neanche, diciamo, controllato, ecco. Eh sì, la questione è sicuramente, meriterebbe maggiore attenzione degli organi di informazione, facciamo la seconda e ultima pausa e ricordiamo ancora il numero di telefono, sempre Radio Onda Rossa 06 49 17 50, il pezzo che proponiamo è di Johnny Cash. We're the best partners this world's ever seen Together we're close as can be But sometimes it's hard to find time in between to tell you what you mean to me You are the rose of my heart You are the love of my life A flower Faded nor falling apart If you're tired Rest your head on my heart Rose of my heart When sorrow holds you In its arms of clay It's raindrops that fall From your eyes Your smile is the sun Come to earth for a day You brighten my Blackest of skies You are the rose of my Heart You are the love Of my life A flower Not faded nor Falling apart If you're cool let my love Make you warm Rose of my heart Hard times are easy times. What do I care? There's nothing I'd change if I could. The tears and the laughter are things that we share. Your hand and mine makes it good. You are the rose of my heart. You are the love of my life.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 Ancora sugli 87.9 di Radio Onda Rossa stiamo parlando di eh, rifiuti nucleari e allora chiedo a Giorgio qui eh, dal, sempre dalla documentazione che mi ha, mi ha appunto mandato il decreto legislativo 31 del 2010 ha affidato alla società Sogin il compito di localizzare, progettare, realizzare e gestire il famoso deposito nazionale di queste scorie e poi... Questo lavoro, sempre secondo le normative, eh, dovrebbe eh, produrre o aver prodotto la carta nazionale delle aree potenzialmente idonee. E Questa carta dovrebbe averla consegnata a gennaio scorso, la, la SOGIN immagino al governo. Come stanno le cose? stanno così, cioè la SOGIN ha effettuato nei tempi previsti questa indagine diciamo la verità era già tutto pronto Insomma, perché di questo deposito si lavora dal 1999, le prime commissioni di studio sono state fatte nel 99 però insomma si sa come vanno le cose in Italia, quindi era già tutto pronto per cui non ha avuto difficoltà alla SOGIN a provare questo Dopodiché, dopo il 15 gennaio, secondo una legge del 2014 che è la, la numero 45, entro 60 giorni l'ISPRA, che è l'ente di controllo ambientale e quindi si occupa anche di questa materia nucleare, avrebbe dovuto esprimere dei commenti su questa lista di siti preliminare. Poi parliamo di come si arriva a questa lista di siti. Ma questo non è stato fatto perché il governo ha avvocato a sé la materia, e qui entriamo nel, nel solito porto delle nebbie italiane: non si capisce per quale motivo, essendo tutto questo successo a marzo-aprile, abbiamo pensato, vabbè, adesso ci sono le elezioni, queste cose qui il governo si prende tempo, non tira fuori un argomento estremamente impopolare in presenza di c'erano le elezioni regionali. no? e quindi lo tirerà fuori dopo dopo dopo aspettando tutti non è venuto niente quello che è venuto invece all'inizio di questo mese fine ottobre inizio novembre le dimissioni dell'amministratore delegato di Sogin Riccardo Casale il quale insomma non ha fatto mistero di, di, di che questa società è gestita malamente ci sono ritardi ci sono qua insomma un linguaggio un po' criptico ma che lascia intendere che tutta questa questione del deposito nazionale e della gestione dei rifiuti industriali è stata imp impostata e mandata avanti molto male nell'impostazione che è già la, la prima cosa che si vede cioè la selezione, i criteri di individuazione del sito, dove lo facciamo questo deposito, perché qui è il terrore insomma delle autorità, no? dopo le brutte figure fatte con Scansano, ci ricordiamo tutti nel 2003 Berlusconi faccio il buco a Scansano ci metto tutta la... insomma c'è stata una rivolta popolare vera insomma, quindi dopo quelle brutte figure perché tra l'altro su questo le autorità hanno sempre detto se non delle bugie sicuramente delle cose non vere E quindi adesso c'è un'estrema preoccupazione di venirsene fuori con una lista di siti. Quindi cosa hanno cercato di fare rispetto ai criteri di selezione che già, nel, ripeto, nel 1999 una commissione tecnica scientifica presieduta allora da, dal fisico Bernardini? aveva individuato con una certa saggezza quali erano i criteri. Loro li hanno cambiati questi criteri, rendendoli meno stringenti. Vi faccio solo degli esempi per far capire a chi ci ascolta quanto sia importante insomma, questo lavoro fin dalla sua impostazione. Per esempio, la, ehm, nel 1999 eh, era stata stabilita un'altitudine massima per realizzare il deposito che era a 600 metri. e con una pendenza non superiore al 5%. Il terreno doveva avere caratteristiche eh, di questo tipo, oltre al fatto di non stare in zona sismica, di essere a distanza eh, ben specifica dai centri abitati, era quantificata questa distanza a seconda della grandezza del centro abitato, eh, non, non, doveva, non solo non doveva essere zona sismica ma neanche vulcanica, neanche inondabile e così via, e non superiore a 600 metri. con una pendenza non superiore al 5% bene, gli ultimi criteri varati viceversa l'anno scorso hanno portato l'altezza a 700 metri che nella normativa europea 700 metri è già definita montagna la pendenza l'hanno raddoppiata l'hanno portata al 10% allora chi è pratico, penso come te di montagna, ha una strada con pendenza del 10% è bella ripida insomma, costruire un deposito nucleare eh, su una pendenza del genere è una follia di per senso è già è molto brutto perché de devi sbancare da una parte una pendenza in caso di pioggia cioè il dilavamento del terreno insomma è veramente sbagliato quindi incomprensibile e lo stesso per le distanze insomma le hanno tutte riviste ma la cosa più grave forse è che nei vecchi criteri erano state escluse le isole tutte le isole italiane per il semplice fatto un po' perché parecchie sono anche vulcaniche quindi insomma non si prestano sicuramente oltre che essere piccole ma riferendoci alle più grandi quindi Sicilia, Sardegna, Isola d'Elba per capirci eh, si voleva evitare il trasporto in mare di questo materiale relativo perché è un rischio in più perché insomma eh, già sono rischiosi i trasporti e vengono contestati giustamente un rischio di trasporto in mare è Inutile prenderselo, insomma, se, se, se si può evitare è meglio. Quindi la commissione tecnica scientifica aveva eliminato le isole. Quelle isole sono state reintrodotte tutte quante. Con, tra l'altro con una precisazione che è ridicola, e io glielo feci presente ai membri della commissione dell'ISPRA, perché si dice e eh, eh, sono. Eh, Si escludono, sono state reintrodotte le isole, però con l'esclusione di quelle elencate in questa guida tecnica 29 che sono ehm, le Tremiti, le Egadi, le Ponziane, Lampedusa, Monte Cristo, Capraia e Gorgona e l'isola eh, Ischia-Lipari e l'isola Ferdinandea, che sono escluse perché... sentite la sottigliezza e io dico però l'imbecillità perché sono vulcaniche molte di queste, a parte il fatto che sono estremamente piccole quindi non c'entrerebbe proprio insomma. ma voi ve l'immaginate li che se il vulcano non era non era vulcano non si chiamava vulcano e non c'era un vulcano oh, ci avreste fatto un deposito nucleare ma soprattutto l'isola Ferdinandea per chi ha la curiosità di andarsela a vedere e a cercare su internet è un'isola che non esiste perché è un'isola comparsa nel 1800 al sud di Pantelleria, tra l'Africa e Pantelleria, e che è frutto, è apparsa per alcuni mesi, poi è risprofondata giusta, alla profondità dei 50-100 metri, eh, perché è, una, è di quelle cose che appaiono, una subsidenza si dice, mi sembra in gergo, particolare di, dovuta a eruzioni vulcaniche che... magari ogni cento anni riappare per qualche mese e poi riscompare però questi hanno avuto il coraggio di nominarla lì dice non si può fare che è una cosa che non esiste questo anche per, per farci diciamo due risale insomma. quindi eh, la, la sostanza è questa insomma, è, è partito male questo, eh, questo deposito perché fondamentalmente hanno tutti paura di essere trasparenti con la popolazione questo è il guaio di queste cose hanno tutti paura di ricevere un no hanno giocato con i criteri rendendoli più elastici perché? Perché hanno detto se li allarghiamo eh, questi criteri ci rientra più porzione di territorio quindi più comuni e quindi c'è la possibilità che corrompiamo tra virgolette alla fine qualcuno riusciamo a perché non bisogna dimenticare che gli enti pubblici che ospitano eh, provincia, regione e comune con diverse gradazioni ospita il deposito nazionale e ricevono una prebenda annuale in soldi quindi insomma questo è l'amo per fare abboccare no? quindi il criterio è stato questo e poi l'altro scandalo tutto italiano che non può proprio essere to so tollerato è che un'unica società faccia tutte queste cose E quindi c'è un conflitto di interessi enorme perché la SOGI non può progettare, costruire e gestire il deposito e nello stesso tempo fare la campagna informativa presso la popolazione, scegliere i siti e tutto quanto. La normativa internazionale, ma anche quella nazionale, quel poco che c'è, è abbastanza chiara, se si applicata eh, ci vuole una terza parte. ci vogliono altre parti questo lavoro deve essere spessettato e suddiviso in altri soggetti soprattutto ci vuole un soggetto terzo che controlli tutto quanto insomma. senti per chiudere visto che ci mancano due o tre minuti eh, io volevo chiederti così un commento a questa scheda che trovo su wikipedia sotto Scorie nucleari che fa un po' una panoramica dei tentativi, in realtà eh, hanno grosse difficoltà anche loro, di vari paesi per avere un deposito di scorie. No? Allora, per esempio, la Finlandia ha cominciato nel 2004 a Olkiluoto, Olkiluoto. nel sud, Sì, questi lavori per le scorie radioattive, e, e però la ditta, che se la società che se ne deve occupare è la POSIVA. ha già evidenziato che le scorie dei nuovi reattori EPR pongono seri problemi per lo stoccaggio in questo deposito. Poi la Francia sta ancora studiando la fattibilità per un deposito di argilla nell'est del paese. Nel Canada anche lì hanno individuato un posto dove c'è una vasta formazione di granito, nel White Shell Provincial Park nel Manitoba. uno degli stati della federazione e però anche qui si dice si potrebbe ospitare quindi pure lì ci sono parecchie incertezze la Germania ha un deposito diciamo antico perché quello di asse è stato aperto all'inizio del novecento a profondità di 750 metri e però sono stati rivelati rischi di crollo del tunnel con enormi rischi di dispersione delle scorie quindi cioè, non c'è un posto dove praticamente... No, non c'è, questa è, è la follia insomma, de della scienza e della tecnologia che seguita si viceversa a, a proporre certezze che non ci sono e perché la soluzione geologica è... prediletta diciamo così dai cosiddetti scienziati e tecnici perché dico noi troviamo formazioni geologiche stabili perché antiche perché non soggette a terremoti per quello che vi pare li mettiamo lì e questi stanno tranquilli per migliaia di anni perché il problema è questo questa roba va curata per migliaia di anni non si è non, non si è verificato mai cioè nelle poche volte che ci hanno provato per esempio in una miniera di sale in Germania a un certo punto questa miniera è crollata e ha avuto una, un sacco di infiltrazioni d'acqua per cui questi rifiuti li hanno dovuti togliere perché erano tutti corrosi bidoni spostarli da un'altra parte quindi non è vero che la geologia in senso assoluto è, sia così stabile, è stabile se paragonata a scale di tempo millenarie allora tu puoi dire quella porzione di territorio è stabile perché in tre millenni non ha registrato eh, cambiamenti eccetera eccetera ma nell'Arc eh, c'è un'interlocuzione pronto sei in onda? sì ciao buonasera no. eh, infatti, ciao. entrambi scusate il mal di gola niente io volevo soltanto eh, ringraziare per la panoramica che hai fatto per la parte diciamo sia militare a me sconosciuta almeno per il piccolo reattore lì di cui ho parlato vicino Pisa e, e poi insomma per questi lavori che Express che oggi in, in grosso modo stanno facendo da tempo. Io però una cosa eh, volevo chiederti, poi magari, che ne so, col tempo, più in là, non so, decidi tuzzo. Noi ci abbiamo anche, poi nel Lazio è cosa nota e risaputa, e forse magari non da tutti, il problema del Radon, che è gas radioattivo e che insomma sta mietendo o ammietuto insomma parecchie vittime nelle, nelle zone. che sono al, intorno frascati e compagnia bella, insomma, quindi sappiamo che il tufo lo emette, che è radioattivo, che è alla lunga, come dire, logora e, ed è naturale. E quindi niente, insomma, solo perché è qualcosa che abbiamo direttamente qui, qui in Lazio, ecco. Grazie, Prego. ciao. Il, il, il, è così. Il radon eh, è, si, si dice che è in equilibrio secolare quando si parla eh, di fisica nucleare, cioè è in equilibrio secolare, quello che viene emesso viene riprodotto perché appunto questo isotopo del radon, che non tutto il radon è radioattivo, ma questo sì, è di origine vulcanica, e non a caso si riscontra in queste zone che hanno avuto un passato, una storia vulcanica. Tu hai eh, stato citato. i castelli romani, ma ancora di più è tutta l'area del Viterbese lì, la, dove quei laghi di origine vulcanica e soprattutto nel Viterbese si è usato da sempre il tufo per fare le costruzioni e quindi diciamo la popolazione è stata a rischio inconsapevolmente per tantissimo tempo adesso che si sa del problema dice che rimedi ci sono onestamente nessuno si dice arezzate spesso le case e indubbiamente questo aiuta ma non risolve Bisognerebbe buttarle giù tutte e non impiegare il tufo. Insomma, ecco, questa è l'unica cosa, ma insomma qui significa rifare le case di parecchie migliaia di persone. Insomma, ecco, perché non c'è possibilità di schermare, insomma, ovvero ci sarebbe pure, ma mettersi le lastre di piombo dentro casa diventa insomma, una cosa assurda. No? Ecco per cui non. senti in chiusura volevo citare il paese più importante forse insieme alla Cina per l'energia nucleare cioè gli Stati Uniti no? e sì. qui dice che nel marzo del 2008 è stato definitivamente abbandonato sì. il progettato deposito geologico reversibile Mountain. Esatto, una montagna di tufo giusto i tufo stiamo parlando alta 1500 metri nel Nevada, nel Nevada nel deserto costruito dopo Nevada. 20 anni che costato al governo federale 7 miliardi e I 700 do... milioni di dollari questa, questa insomma sforando magari un paio di minuti la voglio raccontare perché che è stato uno di quei momenti in cui uno si riconcilia, se non con la razza umana, perché è troppo generica, almeno con una parte di essa, perché è venuta fuori una de decisione di estrema saggezza. E, lì ci hanno lavorato, come dice, insomma, la scheda per una decina d'anni, spendendo tutta quella barca di soldi, facendo buchi in questa montagna, l'avevano trovata isolata, lontano di qua, di là, insomma, tutte le caratteristiche... positive dal punto di vista per ospitare un deposito che sarebbe stato il più grande del mondo perché gli Stati Uniti hanno una quantità, oltre quasi 80.000 tonnellate di scorie dal 98 più tutte le altre che poi si aggiungono però alla fine c'è stata l'Accademia dei fisici degli Stati Uniti un'associazione di fisici che ha fatto un ricorso alla Corte Federale su questo concetto qua i progettisti di questo deposito che poi era stato sottoposto all'EPA l'ente di protezione ambientale all'NRC che è l'ente eh, che, che mh, controlla tutte le emissioni nucleari le centrali insomma la Nuclear Regulatory Commission eccetera, al governo federale al governo del Nevada quindi tutte, aveva passato tutte le autorizzazioni però loro hanno fatto ricorso alla Corte Federale perché I progettisti dicevano, noi assicuriamo l'integrità del deposito per 10.000 anni. E qui già uno viene da ridere perché dice, io sul progettista, te lo firmo adesso, poi se, se mi sono sbagliato, fra 500 anni a chi vi rivolgete, a chi fa le cause, insomma, è già qui è ridicolo. Però era passato questo. Quello che però non è passato al giudizio della Corte federale è che questi scienziati hanno detto, Voi garantite il deposito per dieci mila anni, ma qui ci sono scorie che durano 300-400 mila anni. Siete in grado di garantire la stessa cosa per 300 mila anni? E lì nessuno ha avuto il coraggio di alzare la mano, per cui, perché era un po' troppo. Insomma, anche il padre Eterno ci sarebbe riuscito. Per cui la Corte federale ha detto: No, questo deposito, o voi garantite questo, sennò se no, qui non. insomma sembra una barzelletta ma è così veramente per dire la follia insomma uno firma e dice questo è garantito per diecimila anni insomma bene ti, ti ringrazio molto penso che insomma chi, chi ha ascoltato la trasmissione abbia ricevuto una serie Importante informazioni soprattutto perché altri mezzi di, di comunicazione difficilmente vi raccontano queste cose, quindi ringraziamo ancora Giorgio Ferrari, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo sempre con Entropia Massima, vi ricordiamo il momento particolarmente difficile di Radio Onda Rossa dal punto di vista economico, quindi sottoscrivete, dateci una mano alla nostra, alla vostra radio perché non abbiamo padroni né padrini né pubblicità e quindi siete solo voi che potete garantire. l'esistenza economica di questa emittente il, o col vecchio conto corrente 61 80 40 01, o venendo in radio questi sono i sistemi più antichi poi via internet invece collegandovi al sito potete sottoscrivere comodamente da casa quindi questi sono gli 87 e 9 di Radio Onda Rossa da 38 anni libera nell'etere e, e buon ascolto con le prossime trasmissioni